Gio, maite eberro genietur bide, soatzez urdin jarbekoa denak e, e, Hamaseian, Katalina de Rausua emantzia. Baina, bimila eta bostetik izki batu itzia. Meaz, hua baino, edo idaz lia emazten Eta, geho, hiuine emazte batek izki batu ikenduzi. Altzaikua uh, Joana Echartek izkibatrik eta beraz dizki Catalina de Rausch hortan argaski batetan agertze herria aste kaian lehen ostuan lehen ostualdian lauechik andeiak bez idazni ja irjincha eh kyrenea eta beste kantoena baina bai Eta dantzenea amaili, ega karlige lehenik eta amaili bai, lauak, eta emazte baten humoetan, Katjalina de Rauson humoetan. Hor, beti betien agertu zera, lekia.